Huszonharmadik fejezet Olyan, mint újra élném az egyik rémálmomat, a partot, a vért a vízben és a homokban, a gyilkosságot, a férfit a szemére szabott öltönyében, aki most felém tart. Nem indulok felé, de nem is menekülök el. Továbbra is ott állok. Kényszerítem, hogy ő jöjjön hozzám a kérdések, amelyeket nem válaszolt meg,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 Hogy el tudd intézni ezt nekem? Mint ahogy elintézted nekem a dolgokat azon az éjszakán? Igen, hogy el tudjam intézni, mint ahogy azon az éjszakán tettem. Be voltál drogozva, Lailach. Megvédtelek téged. Tényleg? Vonom kérdőre. A hidegeső elkezd most esni folyamatosan, eláztatva az arcomat és a hajamat. Mert én arra emlékszem, hogy a homokban fekszem, pucéren és védtelenül,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 Őt akarom. Rohadék. Sziszegem. Ajkai mosolyra húzódnak, szemei a melleimre kalandoznak, mielőtt visszatérnek az arcomra, és kijelenti. Bassza meg, hiányoztál, lailach Hozzá Hozzáhajolok, ajkaimat a fülléhez préselem. Gyűlöllek, mendez. Ismét a hajamba túr, imádja megragadni a hajamat, és átrarántja a fejemet,